У залах замку і на дворищі його завжди було гамірно і людно. Але сьогодні там стояв незвичайний тиск, а жвавий і гучний гамір зростав з кожною хвилиною. Сьогодні святкував вельможний пан Кшемуський, заручений своєї небоги Теклі, з Феліксом Голембицьким. А сватом його зволив бути сам губернатор Умані пан Ладанович. Ця подія зібрала в стіни замку не тільки навколишню шляхту, а й гостей здалека, серед яких несподіваним і найпочеснішим був староста Канівський, відомий магнат Микола Потоцький. Приїзд його і викликав у лисянці особливу метушню та хвилювання. У великому замковому залі, прикрашеному портретами всього роду Яблоновських, княжими гербами і різноманітною зброєю, наближався до кінця парадний обід. Серед радісного гамору і сміху вихоплювались вигуки «Віват! нех жиє! в супроводі гарматних салютів. Хазяїн нарешті вийшов за столу і тим дав гостям своїм цілковиту свободу. Але більшість їх, незважаючи на довгий обід та надмірну кількість випитого вина, і на думці ще не мала відриватись від келихів і залишати трапезний покій. На широкій мармуровій терасі з котрої вели на півкруглі сходи в сад, з'явилася гладка постать самого господаря замку. Брезкле обличчя його, на й зрослі на перенісці сиві брови, налиті кров'ю очі, що поблискували недобрим вогнем, високий, порізаний з моршками лоб і низько опущені вуса – все це разом відбивало таку пиховитість і неприступну жалощам волю, що сам погляд цього пана навівав на кожного холод і примушував стрічного сахатися. За вельможним губернатором смиренно ступав плебан Базиліанів-Ксьонц-Баєвський. Його довга, кощава постать у чорній сутані, без вуси, голени, немов засушене обличчя, були цілковитим контрастом, до грядності господаря, пишно вбраного, до того ж в яскравий оксамит, парчу Дамашок. То пан Плебан одержав зрима листа, промовив низьким хриплим голосом губернатор, проводячи далі почату раніше розмову. Так, ясновельможний пане, відповів фальцетом ксьонс, притримуючи правою рукою на грудях сутану і нахиляючи голову. От ясновелебно нунціє. І що ж він пише? Про монастир, про деякі новини в Римі, про те, нарешті, що найсвятіший, непогрішний отець наш, довідавшись про благодіяння, якими осипає панська милість наших Базиліан та відданість його мості єдиній істинній католицькій вірі, возносить молитви про відпущення ясновельможному панові усіх гріхів, вільних і невільних» вже содіяних, і які ще мають бути содіяні, омиваючи панську душу від усякій скверни. Хай увійде очищена молитва найсвятішого вмитарства і вознесеться з них білою голубицею до престолу Всевишнього. О, велику радісну звістку приністи мені, отче! Вона єлеєм помастила рани душі моєї, поточеної пристрастями і пекельними болями. Та чи гідний я, «Раб нечестивий, понятий гординею і шаленствами, облитий кров'ю, чи гідний я молитов найсвятішого папи», – промовив схвильованим і навіть розчуленим голосом губернатор. Видно було, що слова плебана глибоко його зворушили. «Приниження паче гордості», – похитав головою плебан. «Найсвятіший бачить і за тисячі миль наші душі, і не буде заступатися за недостойних». На Ясневельможному кров не братів його, а кров ворогів, бузовірів, схизматів. А така кров не погубляє душу, а очищає її, як очищає і гартує залізо вогонь горнила. В насильстві іноді виявляється велика любов. Ми караємо дітей своїх, люблячи їх і бажаючи їм добра, а хто не виправляє і не карає, ненавидить їх». Та й не маємо царства, котре не переслідувало б осквернителів закону. Закону, скажу, людського. А як же не переслідувати осквернителів закону Божого? І хто ж може бути більшим осквернителем його, як не схизмат? Схизмати і лютерани – суть наші найзапекліші вороги. Співбесідники, розмовляючи, війшли в темну липову алею і сіли в затишній, схованій у густій ліщині Альтанці.